alayna jam'an wa qur'ana fa idha fa'amna fa'tami qur'ana thumma inna alayna bayana ma sharul dhurun tisalati hiya hiya ayat am busu'a antum subhanahu wa ta'ala hal sanunziyakunziyana za'bushaki na kashoma si nguvu tarot nasha Allah Allah Subhanahu wa ta'ala asema Shahri Ramadhani alladhi unzila fihi al-Kisum Jabir Alihi Salam amekuwa nipo ni kwake kama ilikukia eksperimentu nyingi ni kumpari katika hadith ya basri radhiyallahu anhu qala fakana yaqri' al-Qur'an fi kull layla al-huwa Jabir Alihi Salam fakana amutuka Qur'an katika siku kwa shughuli ya Qur'an ni ayati tulizosoma kuna mambo matatu ndani yake jambo la kwanza kunae kunifunza na kujifunza na initumbua alihisana ile mwalimu wa Mtume صلى الله عليه وسلم Allahu Ta'ala Subhanahu alikuwa ni mwanimani mtume sana wasadama shidi ni kuwa malaika muonyekufu amebua ni muaminiki katika dhiki sallallahu alayhi wasallama ndiye mwanafunzi wa akshara ya kiongozi mtume atakufunzwa Qur'an hapo katikati yaya hawa watu wakubwa katika tafsira mia kabisa ummi minatne khas alikuwa ni mtu mzima alofikia miaka 40 wengi wao alikuwa katika umri wa miaka 40 hakian sab kitunza qur'an kuna hikma nyingi sana katika ya mbali ina kujelea bali apoeni hivi kwa chuo chuo kesabuaro au miaka anchini kuelekea jumu wengi tu wakifikia upi huo ndio mfarapa baina yake na twifu maswangu elimu tumesallallahu alaihi wasallam na ilmu yake akiwa katika Allahu hapo hapo ni kwa ajili ya wazazi kama jamaza zetu hizi wachuue mafunzo na ikra kuwa umri sio kiisisi wala sio kimiza ya mtu utafanikiwa bali mtu akiwa katika umri huo ndipo akili huwa imekoma akili iko tiari jesi na kufahamu dini kwa hivyo katika jumuiya huyu tunatakiwa tujishughulishe na hini na hivyo kaza mtana kuwa watoto wasifunziliwe bali toka udogoni kama nitukua katika madrasa hapa toka udogoni aanze kumfuatilia mwalimu kwa kumpeleka chuoni apekunze ni mianzi na nzii ya kusoma Qur'an. Hili linatokea katika hizi aya tunaye mwalimu na الله عليه وسلم katika mji huo Qur'ani ilianza kushuka. Azema from pass from Allah ta'ala Kana fi al-Qur'an makhalafa an yanfalita an alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallama akitiinga ndomo wake ndomo yake kwa haraka pindi kibiri alikuwa akifunza yani mtume alikuwa ya yakutaka kusoma niposa ilikuwa kibiri akisoma aya fataha basi mtume moja kwa moja al-ansar Kusoma kwa ajili ya kuunzenea Kuwa huenda ikampita aya au Abu Isaafu na imekuja sababu nyingine kuwa alikuwa afanya vile ili kufanya haraka kuhifadhi alikuwa anifuatia jitihada za kusoma ili kutaka kuhifadhi kwa haraka ikaja katika hizi ayati ni wa kusoma Qur'an la tuharri bi lisanaka ta'ajala Usifanye haraka kusikiliza unyweo wako na ndomo wako kupatanisha kusoma kabla haijamalizwa kisoma Bari inna alaina jam'ah wa qur'an usiwe na hofu ni juu yetu sisi kuchukua maana jam'ah alayka sutri ukusanyia qur'ani hii katika moyo wako ni tawfik kwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukimuona mtoto au ukimuona mtu amehifadhi Qur'an ni ni ya apa subhanahu wa ta'ala ndiye anayekuwa mtoto wako fatiombe nafsi yako kwa sababu wa ta'ala Qur'ani hii katika moyo wako ukaanu ni wa wa Qur'ana sisi wanafundu tafsir Qur'ana ikra'ahu iyad hizi niambo kuu tutakufunza aya au sura basi ni mwenye Allah subhanahu wa ta'ala katika hiaya au katika hisabati na kwa maana na kusoma Qur'ani wazee subhanahu wa ta'ala anatupatia sifaa ambofua kutatuwezesha sisi kubata ya elimu yote kutokana na Qur'ani kutokana Allah subhanahu wa ta'ala la ta'lamuna shay'an ya Allah subhanahu wa ta'ala amewatoeni katika matumbo ya wazazi wenu mama zenu la ta'lamuna shay'an ila hali hadhi jochote hamna ila miyot kila mmoja wenu amekuja ulimwenguni Allah wa ta'ala waj'al la kisha aqawajania katika viungo katika milinyu asam masikio ya kuweza kusikia naye ya hayra wal afsar na atawa maash ya kutizamia wal afida na rafah mioyo ya kuifadia ikitajio viungo vitatu muhimu sana ambazo kuwa ni barura kwa yule mmoja na ndani atakiwa au msikivu wa makini asikiza kwa makini na atakiwa kadhalika nitumie macho yake kwa kutizama na kuangalia kama mchufunzo na atakiwa moyo wake usiwe ni shehena na chuki na ubongo baadhi niwe ni moyo akapua kuhifadhiwa ndani yake ilimu na kukwenzaje kuhifadhi Quran madena ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala Jibril alayhi salam ndipo Mkuu akimfunza Mtume صلى الله عليه وسلم alimfunza mawili tutataja kujawabo leo hii ya pili tutataja katika darasa hili ya kwanza tikra'a Quran sura ni soma Qur'an atfa zaki mtamshi na kusoma Qur'an ina maana ni kuwa mtamshi haya yameundika kwa kamana hurufu hurufu alhijaa hurufi za hijaa alif hizi kina mambo mawili banyacha nukta ya kwanza inayo maharij maharij sehemu za kidomoni kila herufi inayo sehemu yake kidomoni alikuwa صلى الله عليه وسلم aina ya kutambuka kila kitu sura zote kama vile mama na pili ya mwanzo utamka. Umuonyesha jinsi gani ya kutamka baba ba. au mama. Umuonyesha ulimi na domo yake jinsi ya kuiielekeza. Hivyo hivyo. Qur'an matamshi tamshiaji Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akifunzo jinsi gani ya kutamka ili aitamke kwa matamshi tamasha kubwa ni Swahili ina alayna jam'ahu wa qur'ana jambo la katika hizi karufu qur'an yake zinazo sifa za kutambua Oh. Na نا ما يا بداكي او الكاف izini hebu yili kwa sauti ukisikia kana kwamba za shaminiya lakini si nazo sifa kila moja wapo na naku tambua na sifa kila moja wapo harufidhal na wad maqaw izini harufi no zinaonekana kana kwamba zifanana katika tamba lakini kila moja inayo sifara. Kwa hivyo ambaye anakuwa asoma Qur'an atakiwa kila herufi aweze kuitamka kwa uzuri. Na kila herufi aina ya sifayaati hii ndio hiyo katika fann ya tajwid huwa ni tajwid al-qira'a. Qur'an kwa uzuri. Hili jambo la kwanza ambalo huwa bila alijislamu alifanya kutunza mtume sallallahu alayhi wasallam na ayyu sallallahu alayhi wasallam kaza alichukua malukumu kila kinakomterekia ayati za Qur'an akifuza maswahaba almarwan taala alayhi Aisha katika za Qur'an illa ila tumjifunza wia soma kisomo sahihi wafahimu maana kisha tukawa ni wenye kufahamishwa Ma maana yake na wala tukivuka hayakuni ila tumikuwa ni wenye kutekeleza maagizo au matatizo yokuja duniani yake tukao ni wenye kuchukua mafunzo yanokuwa yeah, duniani kwa hiyo mashaheru mkinuni huko mwezi wa ramadhani ni furusa kubwa sana kwa watu wote. Kwa yote ambaye kwa ataka recitation somacha, walienda ni hamdalahuli nao wengi wamejifunza. Kwa yule ambaye ataka kujikuza zaidi katika kusoma kitabu cha Baba Subhana wa taala anayokusamia. Na kwa yule ambaye Ataka ataka na asma ya kuwa ni bani wa kitadhalika wema na faida Qur'an kama ilivyokuwa katika matuba mengine basi hii ni mwezi ya kutana kuwa hii shukwa mtabu hilo lawezekana tunomba Mwezi Subhana wa Taala kwa neema na fadhili za ihsani katika wema na neza yake apokuwa na faida na ufu psalifu za apokuwa Mwezi Subhana amewapa Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuba wa al-afafa wa al-ghina Allahumma inna ta'funa tuhibbu al-aqwa fa'funa Allahumma inna ta'funa tuhibbu al-aqwa fa'funa Rabbana atina fi wa wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi